Гомер Одіссея Пісня перша Зміст першої пісні День перший Рада богів, зібравшись на Олімпі, вони ухвалюють, щоб Одіссей, якого переслідує Посейдон і затримує німфа Каліпсо, повернувся нарешті у свою вітчизну на острів Ітаку. Богиня Афіна, прибравши вигляд Мента, одісеєвого друга, з'являється синові Одіссея Телемахові і дає пораду поїхати до Пілоса і Спарти, щоб розвідати про батькову долю. Радить йому також повиганяти женихів своєї матері Пенелопи що господарюють в Одіссеєвім домі. Телемах після рішучої розмови з матір'ю і женихами лягає спати і мріє про подорож. Рада богів Афіна наставляє телемаха. «Музо, повідай мені!» Пробувалого мужа, що довго світом блукав, священну столицю Троян зруйнувавши. Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив. В морі ж багато біди, і тілом зазнав, і душею, щоб і себе врятувати, і друзів додому вернути. Та не вберіг він свого товариства, хоч як того прагнув. Марно загинули всі через власне зухвальство безтямне. З'їли безумні волів вони Гелія і Періона, що понад нами. Зате дня повернення він їх позбавив. Дещо богине і нам розкажи про них, Зевсова доню. Інші, кому пощастило, уникнуть загиблі злої. Дома були вже, війни і небезпеки на морі позбувшись. Тільки його, що так прагнув отчизни своєї дружини, Німфа Каліпсо, владарка, тримала в богинях присвітла, в гроті глибоким, бажаючи мати його чоловіком. В круговороті часу, коли рік надійшов відповідний, і ухвалили боги повернутися йому до Ітаки. Навіть і там, серед близьких і рідних, не міг він уникнути. Скрути тяжкої, тоді всі богови йому співчували, Крім Посейдона, гнівом його Одіссей Богорівний Вічно був гнаний, аж поки до рідного краю дістався. Сам Посейдон у далеких тоді пробував Ефіопів. У протилежних кінцях Простягались поселення їхні, де Гіперіон заходить і там, де він сходить щоденно. Там з баранів і биків гекатомби приймав він жертовні. Там веселився на учтах. Тим часом інші богове взевся у домі його, на Олімпі всі разом зібрались. Першим батько людей і богів тут слово промовив. В пам'яті серця його постав бо Егіст бездоганний, вбитий орестом палким, Агамемно на сином приславним. Це він згадавши, з такими словами звернувся до безсмертних.